kwaio kuna mara kwa mara mashine inasumbua Inakata kata nini swini ya yaataalamu sielewi zuri mimi so, mm. jana liko ni mtu anaweza ku inakuwa mimi inakuwa ke. kwa mara kiasi kidogo tu fanya jana yani inakuwa ya jamaa na keni yani si wanakosea tu si ya binadamu mmm sasa jana tuliruka bisana watu kama wasiopungua watano mmm leo tujui sasa baada ya wangapi wataribia yani kwa maximum kwa, kwa file tuna watu wengi sana hapa kitoni hii na watu wengi tufaye maximum ya zaidi ya elfu zaidi ya mm, elfu ikipungua iki, sana au, mia, na mia, mia, na mia. kwa rekodi ambayo inatembea siyo sana watu kumalizika imi kwangu binafsi ningeshauri tu wangalau ta serikali muda kidogo maana tukifika tukifika saa nusu tunafunga kituo hao wa wanafungwa kituo sasa watu wengine tunawapa kwamba kesho waje tena. Hawa, hawa, wanakuja wengine wanaongezeka. Mimi nikiangalia tu ingewezekana tu niwashauri sasa kale wange tuongezea hata muda dogo tu watu ni wengi sana.